Злодій Посеред хати стояли два дужі, моцні хлопи, сорочки на них подерті, лиця покровавлені. Немай, чоловіче, тої гадки, аби я тебе з рук пустив. Сопіли оба, були помучені і ловили в груди воздух. Коло постелі сперлася молода жінка, застрашена й заспана. Не стій, але піди зараз за Міхайлом і за Максимом та скажи, аби зараз прийшли, бо я злодія маю в руках. Жінка вийшла, а вони лишилися. це якби лучив на слабого, та й взяв би життя коло власної хати. Приступив до лави, взяв кварту з водою і пив так лакомо, що чути було булькання води в гортанці. Потім рукавом обтирав лице і, глядючи на нього, казав Не треба йти до цирульника. Це спустив крові доста. А ще з сих слів не сказав, як злодій вдарив його кулаком між очі. Ти б'єш, та й я буду. а ну хто ліпше. Буковим грубим поліном замахнувся, і злодій упав на землю. З ніг сикнула кров. Тікай тепер. Як можеш? Я тобі нічого не скажу!» Мовчали довго. Тусклий каганець не міг продертися через темряву по кутках, а мухи почали гудіти несміливо. «Та затамуй собі кров, чоловіче, бо вся вітиче!» «Дай мені води, Газдо!» «Дам тобі води, кріписи, бо не знаєш, що тебе чекає!» Довга мовчанка. Ти, виджу, моцний, гадзо. Я моцний, не боже. Я коня на плечі беру, ти недобре трафив до мене. А натуру маєш мніку? Я м'який, але злодія живого з рук не пускаю. То я маю вже тут загибати? Або я знаю, це ти твердий, це м'який. Якийсь твердий, то можеш вітримати. І знову тиша запанувала в низькій хаті. Затамуй собі кров. Нащо? Аби гірше боліло, як меж бити. Кров то є сама біль. Як я вже буду бити, то мусить боліти, хіба би з дух спустив. А Бога не меж боятися? «А ти, Бога, боявся, як і сліз в комору? Та там увесь мій добиток. Та якби ти був тото -то забрав, Та ти би мене навіки вічні скалічив. А чому ж ти не лізеш до богача, Але до бідного?» «Пропало, нема що говорити. Бий, та дай мені спокій. Певне, що буду бити?» На долівці зробилася калюжа крові. А ти, як маєш сумління, Газдо, та не забивай мене потрошки, але озми то, Поліно, та бахне ще так по голові, як по ногах, то збудешся клопоту, а мені легше буде. Ти хотів би відразу? Чекай, жди. Година й люди прийдуть. Та ти хочеш добрим сусідам бай зробити? Вже йдуть.